Розділ шостий. Про що говорилось між Дон Кіхотом та Клюшницею Небогою? А воно всі історії, неабияку яку має вагу. Поки там Санчо Панца та жінка його Тереза Каскахо провадили тую примудру розмову, не Бога і Клюшниця Дон Кіхотові теж не гуляли. З тисячі ознак постерігали вони, що пан їхній і дядько втретє збирався з дому повіятись і знов за своє мордоване по їхньому рицарство взятись. Тож і намагались на всі лади одвернути його от того лихого заміру. Та що ж? «Говори до гори, а гора не чує. Холодного заліза, кажуть, не вкуєш». Усяк уже підходила до нього клюшниця, а тоді й каже… Коли вже ваша милость не хоче тихо й мирно дома сидіти, а притьмом горами й долами гуляти й товктися по тому світу, мов грішна душа по пеклу, шукаючи отих, як ви кажете, пригод, а по-моєму, злигоднів, то доведеться мені, мабуть, слізно благати святого Бога та Ясного короля, аби якось тому лихові зарадити. На те отказав їй Дон Кіхот: Не знаю, господине, яка буде відповідь від Бога на твоє благання. Не знаю, що врадить тобі його милость король, знаю тільки, що будь я королем, я не відповідав би на ті безконечні, здебільшого недоречні, супліки та прохання, які йому щодень Божий подаються. І без того в королів не збуває на різні многоважні справи, а ще мусять кожного вислухати, кожному рішенець дати. Тим і не хотів би я, аби його королівська милость ще й моїми ділами турбувалась». «А скажіть нам, пане, упала йому в річ Клюшниця, хіба при дворі його величності немає лицарів?» «Є, та ще й немало», – отказав Дон Кіхот. «Їх наявність додає величі можновладцям і пишноти королівському маєстатові». «Так чого ж би і вам, – спитала Клюшниця, – не служити ясному панові королю вашому, тихо й мирно при дворі його прибуваючи?» «Бачиш госпосю, отказав Дон Кіхот, – «не всі рицарі можуть бути двораками, не всі двораки можуть і мусять бути мандрованими рицарями. Всякі люди на світі потрібні. Хоч ми ніби всі рицарі, та є велика різниця між ними і нами. Ті двораки – не виходячи зі своїх покоїв і не переступаючи двірських порогів, гуляють по всьому світу на мапу дивлячись, і воно їм нічого не коштує, бо не долягає їм ні спека, ні холод, ні спрага, ні голод, тоді як ми, правдиві мандровані рицарі за всякої погоди й негоди, чи то сонце, чи мороз, чи вітер, чи буря вдень і вночі. «Пішо і кінно міряємо землю своїми ногами, а ворогів знаємо, не мальованих, як там ті, а таки натуральних, живих, і нападаємо на них при першій ліпшій нагоді, і вдаряємо змаху, не вважаючи на всякі дурниці, на всі оті правила поєдинкові». У кого там меч або спис коротший, а в кого довший, чи не схований у противника на грудях амулет, який або талісман, чи сонце не дає переваги одному з суборців і всі такі інші церемонії, що їх дотримують у приватних поєдинках і що ти їх не знаєш, а тільки я. Не забувай і того, що завзятий мандрований рицар, побачивши перед собою хоч і десять велетнів, що голови їм сягають не то хмари, а поза хмару, ноги як височенні вежі, руки як щогли на великих і могутніх кораблях, очі завбільшки з млинове коло і палають, мов печі, в скляній гуті». Побачивши, кажу, таких велетнів, не злякається їх ніяким світом, а з шляхетною самовладою та безстрашним серцем стає з ними до бою, і, якщо це тільки можливо, подужує й перемагає їх за малу часину. Хоч вони хай будуть окриті лускою з якоїсь там риби, що кажуть за алмаз твердіша, і озброєні не мечами, а гострими шаблюками з дамазької гартованої сталі, чи залізними булавами з крицевими шпичками, що їх не раз, та й не два бачив. Усе це я кажу тобі, госпосю моя, аби ти зрозуміла, чим одні рицарі від других відрізняються. Поправді, можновладці мали б вище цінувати цей другий, вірніше, перший розряд рицарський, тобто мандрованих рицарів, бо серед них, повідає історія, і такі завзятці бували, що не одно царство завдячувало їм благо своєї порятунок. «Ой, дядечку!» гукнула тут небога, та зрозумійте ж ви нарешті, що ті оповідання про мандрованих лицарів – то все вигадки та вимрійки, а романи, що про них понаписувано, треба хоч попалити, хоч покутницьку верету на них накинути, або там якими таврами позначити, щоб усякому було видно, які вони баламутні та пагубні для добрих звичаїв. «Клянуся Богом, що мене при житті тримає!» крикнув Дон Кіхот, що якби ти не була рідною моєю племінницею, тобто донькою єдиноматерньої сестри моєї, я так би тебе покарав за ці блюзнірські слова, що весь світ жахнувся б. Де видано, що по таке дівчисько, що й прутами плетільними, як слід орудавити ще не навчилось, та розпускало язика й наважувалось критикувати рицарські романи? Що сказав би пана Мадіс, якби таке почув? Та він, напевне, дарував би тобі, тим, що був найлагіднішим і найчемнішим рицарем свого часу, і славився надто як оборонець дівець, але міг би все почути й хтось інший, і тобі б не поздоровилось, бо не всі вони вічливі та приязні, є між ними й нечемні та грубіяни. Бачиш, не кожен, хто себе рицарем називає, є таким цілком і повністю. Один то суте золото, а другий червона мідь. Хоч усі вони на позір видають рицарями, та не кожен витримає перевірку спробним каменем істини. Бувають люди низького роду, які пнуться до рицарства, бувають і родовиті рицарі, які намагаються черні подобитись. Ті прагнуть угору з амбіції чи з доброчесності, а сі знижаються із недолугості своєї чи з порочності. Треба мати гострий, допитливий розум, аби розрізняти сі дві відміни рицарів, що звання в них одне, а суть зовсім не схожа. «Боже, милий!» – сплеснула руками небога. Ви, дядечку, знаєте стільки всякої всячини, що могли б у разі потреби вийти на казальницю і проповідувати народові, і водночас, мов сліпота, яка вас ударила, мов глупота, яка вам розуму хмарила, що ви маєте себе за молодця, будучи стареньким, вважаєте себе за моцаря, будучи недужним, хочете кривди виправляти, коли вас самого скривило. А надто, що ви лицарем себе звете, коли ви не лицар, бо хоч шляхтич і може бути лицарем, та не такий вже вбогий. У тому, що ти сказала, не Богу моя, є чимало правди, відповів Дон Кіхот, а про людські роди та стани міг би я тобі такого на розказувати, що ти зачудувалася б, не хочу тільки людського з божественним мішати, Ти мені промовчу». Скажу тільки от що, любі мої, всі роди, які тільки є на світі, можна звести до чотирьох основних різновидів. Слухайте шпильно. Одні, взявши свій початок із самісіньких низів, росли й міцніли, аж поки досягли найвищої слави. Другі були великі з самого почину і, зберігаючи ту величу продовж віків, доховали свій первісний високий стан до наших днів. Треті – мали славний початок, та йшли все вниз і вниз, аж поки не звелись на нівець, на пшик, на пірамідальний шпиль, що як рівняти до основи чи теж фундаменту, є лише уявна точка, тобто ніщо. Нарешті четверті – таких найбільше, і в почині були малозначні, і всередині вгору не вибились, і наприкінці голосного імення не мають – то все люди прості, посполиті. Прикладом першого різновиду, коли рід незначного походження сягає вершин величі і донині втримується на тій висоті, може служити Оттоманська династія, що початок їй поклав простий собі пастух, а нині вона знаходиться в зеніті слави. Прикладом другого різновиду, коли з первопочину високий рід зберігає й надалі свою гідність, хоч і не примножує її, можуть бути численні монарші доми, що дістають свою владу правом спадку і втримують її в давньому обсязі, не виходячи з миролюбності своєї за межі дідачних володінь. Можна наводити тисячами приклади таких родів, що починали блискуче, а потім поступінно підупадали. Всі оті фараони та птоломеї єгипетські, цезарі римські і ціла зграя, скажу так, незліченних владців, царів і володарів. Мідійських, асірійських, персидських, грецьких і варварських. Всі ці роди й династії звелися на нівець разом із своїми родоположниками, бо годі тепер їхніх нащадків будь-де дошукатися, а як і знайдеться який, то хіба в низькому й мізерному стані. Про поспільство я одне можу сказати – Прості роди на те тільки й існують, щоб побільшувати кількість земного населення, а на іншу якусь хвалу чи славу вони й не заслуговують. З усього сказаного я хотів би, щоб ви зрозуміли, мої дурнесенькі, які складні й заплутані бувають генеалогічні стосунки, і знали, що лише ті роди правдиво великі й славетні, що їх репрезентанти відзначаються доброчесністю, багатством і щедрістю. Кажу доброчесністю, багатством і щедрістю, бо хто великий, але порочний, того і велич порочна. А хто багатий, але нещедрий, той скнарий і мізерний злидень. Властителі великого добра не тим щасливі, що його мають, а тим, що можуть його вживати і роздавати, і то неабияк, а з добрим розумом. А бідному рицарові є тільки одна путь, на якій він може рицарськість свою появити – це путь чесноти. Він повинен бути приязним, доброзвичайним, вічливим, чимним і люб'язним, не гордовитим, не чванливим, не злостивим, а найпаче милостивим. Бо подавши від щирого серця у Богому шашка, більшу появить щедротність, аніж той, що про добродійність свою та милостинність у великого дзво. І як буде той рицар усіма вищереченими цнотами оздоблений, то вже хто на нього спогляне, хоч і не знаючи особисто, всякий мусить визнати його і вважати за чоловіка доброго роду і за воду. І то не дивина, бо похвала завсіду була нагородою чесності, і чеснотливий доконче діждеться признання». Є два шляхи, діти мої, на яких чоловік може нині досягти багатства і почестей. Один – то наука, а другий – то військова справа. Я більше вояк, аніж учений, і, судячи з моєї схильності до військової справи, народився під впливом планети Марса. Мені, можна сказати, судилося йти саме цим шляхом, і я йтиму ним на зло і наперекір усьому світові. Даремні будуть усі ваші намагання одвернути мене от того, чого хоче саме небо, що велить мені доля, чого вимагає розум і до чого кінець кінцем я сам прагну з вольної моєї. Волі. «Бо хоч і знаю я всі незліченні труднощі, зв'язані з мандрованим рицарством, та знаю ж і незмірні блага, що через нього досягти можна, а ще знаю, що стежка чесноти вельми вузька». А шлях пороку широкий і розлогий. Знаю, що неоднакова в них мета й межа, бо той широкий і розлогий шлях пороку веде до смерті. А та вузька і терниста тропа чесноти – до життя. І то життя не до часного, а до вічного. А ще знаю, що, як сказав наш великий Кастільський віршник, «Важка терниста-кремениста путь веде до осяйних висот безсмерття, інакше їх не можна осягнуть». «Лишко моє тяжке», – вигукнула небога, – «мій дядечко до всього ще й поета, усе, що він знає, все вміє. Я певна, що якби ви пішли в муляри, то вам, добрий дімі, змурувати було б, як іншому клітку змайструвати». «А що ти думаєш, небого», – сказав Дон Кіхот, «якби оці рицарські помисли не володіли неподільно всією моєю істотою, то не було б такої речі, щоб я її не зробив, не було б такої цяцьки, щоб я не змайстрував своїми руками чи клітку той клітку, чи куперсалочку до зубів, чи що завгодно» цей час хтось стукнув у двері. Як спитали, хто там, на відповідь почувся Санчів голос. Упізнавши його, клюшниця втекла мерщій з кімнати. Такий той чоловік був їй осоружний. Двері Санчові очинила не а Дон Кіхот прийняв його з розкритими обіймами. Вони замкнулися вдвох у покої, і між ними завелася розмова, не менш цікава, ніж перед тим була. Розділ сьомий. Про що говорив Дон Кіхот із своїм зброєношею та про інші преславні події. Побачивши клюшниця, що пан замкнувся із санчом панцею, одразу дорозумілась, про провіщо в них буде розмова. Радитимуться ясна річ, як у похіду третя вже рушити». Нахопила на швидку накидку та й подалася, налякана й стривожена, до бакаляра Самсона Караска, бо гадала, що той красномовець і однедавна приятель її пана потрафить одраяти його од того нерозважного заміру. Бакаляр гуляв саме у себе в дворику, як уздріла його клюшниця, зразу бухнула йому під ноги, задихана й впріла. Постерігши її вид, сумний та приголомшений, Караско спитав «Що з вами, пані господине? Що вам оце такого подіялось, що на вас образу немає?» «Та мені то нічого, паночку мій Самсоне, а от у мого пана рве душу, так таки душу рве». «А чого ж його рве, пані господине?» – спитав Самсон. «Може, з'їв чогось, то йому завадило». «Та ні», – відповіла клюшниця, – «не так і рве, як ви гадаєте, а пориває, кажу йому, душу знову та божевільна думка. Хоче він, бакалярчику мій годний, і знову світи рушати, це вже буде втретє, та нових пригод чи не год на свою голову шукати». Уперше привезено його додому в поперек на ослі, ледве живого та теплого після Києвого бою. Вдруге, на підводі з волами, та ще й у клітці. він усе казав, то його заворожено, а сам такий був, що аж сумно рідна мати була б не впізнала. Худий, худющий, тільки снасть, та жовтий увесь, а очі геть позападали, мова ж до самого мозку провалились. Щоб його так сяк на ноги звести, мусила я самих яєць шість сотень збавити». «Те знає, пан біг і добрі люди, та й кури мої не дадуть мені збрехати!» «Та вірю, вірю, – сказав бакаляр, – вони ж у вас такі гарні, такі гладкі і так добре поведені, швидше розсядуться, аніж неправду скажуть. То, мовите, пані господине, що нічого такого не скоїлось, лише боїтеся, що пан Дон Кіхот і знов своє замишляє?» «А так, – потвердила клюшниця. Тоді не журіться, сказав бакаляр, а йдіть собі, любенько, додому та зготуйте мені чогось гарячого попоїсти, а по дорозі прокажіть молитву святій Аполонії, якщо знаєте. За малу сину, і я до вас прийду, побачите, яка буде чудасія. Ой, лишко моє, забіткалася знов клюшниця, святій Аполонії, кажете, се ж якби мій пан на зуби не догував, а він же ж на голову. «Я знаю, що кажу, пані господине», – перебив їй Караско, – «Ідіть собі, не зривайтеся зо мною диспутувати, бо я своє бакалярство в Саламанці здобув, мене ніхто не перебакалярить». По сім слові клюшниця пішла собі, а бакаляр подався негаючись до пароха, де про що з ним перемовитись, а про що саме скажемо в своїм часі. А поки все те діялось, Дон Кіхот і Санчо Панса сиділи собі замкнувшися і провадили розмову, що її і наводить тут наша історія з щонайбільшою докладністю і достеменною правдомовністю. Санчо казав своєму господареві, «Я вже, пане, доконав свою стару, то вона отпустить мене з вашою милостю, куди любля?» «Переконав, треба казати Санчо, а не доконав», – поправив Дон Кіхот. «Не раз, та й не два пам'ятається мені, – сказав Санчо, – благав я вашу милость, щоб ви мене в словах не виправляли, коли вам розумно, що я на думці маю. От як уже не зрозумієте, тоді так і кажіть. Санчо, чи там чорте, бісе, я тебе не розумію. Як я і вдруге не потраплю, тоді вже виправляйте, бо я собі чоловік невимагливий». «Не розумію тебе, Санчо», – тут же перебив його Дон Кіхот. «Що воно таке невимагливий?» «Ну, невимагливий знаця, такий, ну, такий!» – отказав Санчо. «Тепер іще менше тебе розумію», – мовив Дон Кіхот. «Ну як не розумієте?» – сказав Санчо. «То я вже не знаю ані руш, Бог з вами, пане, та Бог же й зо мною!» «Ага, я вже, здається, догадався», – обізвався Дон Кіхот. «Ти хотів сказати, або невимогливий, або невибагливий. Що тобі скажуть зробити, те й зробиш. Як звилять говорити, так і говоритимеш». Отже, хоть і закладусь, пане, сказав Санчо, що ви з самого першу добре втямили і зрозуміли, що я мав на думці, а нарочито хотіли збити мене з плигу, аби я вам іще три мішки гречаної вовни наговорив. Може, й так, погодився Дон Кіхот. Ну, так що ж там каже твоя Тереза? Тереза каже, відповів Санчо, що кохаймося, каже, як брати, а рахуймося, як жиди. Козирна шоха простого ту заб'є, на те козир. Ліпше одно на, ніж десять дам. Воно, звісно, дурна баба дурне радить, Та хто не слуха, тому вадить. Я так гадаю, сказав Донкігот. Ну ж, бо провадь далі, друже Санчо, Нині в тебе, що слово, то перлина. Річ тут, пане, ось яка, вів далі Санчо. Самі здорові знаєте, що сьогодні за столом, А завтра на столі. Смерті не отперти, круть-верть, у черепочку смерть. Кирпата сважка нікого не минашка, як проб'є час і година, то не отхреститься людина. Смерть глуха, не пита, чи ти грішний, чи без гріха. Так, бачите, люди славлять, та й пануці сказальниць те саме правлять. То все правда, зауважив Дон Кіхот, от тільки не можу збагнути, се ти стрижеш. «А стрижу я он куди, отказав Санчо. «Скажіть ви прямо, ваша милость, яку мені плату положити? Місячно чи як там, поки у вас служитиму, і щоб ту плату давали мені з вашого маєтку? Бо за добру ласку служити я не годен, коли ще та ласка буде, та й чи вовсін буде? Тільки й нашого, що в кишені, дай Боже! Я ж таки хочу знати, яка мені заслужена буде, чи вже велика, чи мала!» Раз кап, та вдруге кап, дивись і повне відро. заренце до заренця, то й мірка набереться. Ліпший малий зиск, ніж велика втрата. Запас біди не чинить. Правда, якби так сталося, хоч я вже не вірю та й не сподіваюсь, що ваша милость таки подарує мені з ласки той острів, що обіцяли, то я вже не буду ані невдячником, ані великим загребою – «Хайно тільки обчислять, які з острова будуть прибутки, і я згоден, аби з моєї плати відлічили якусь там суму». «Друже, Санчо», – зауважив Дон Кіхот, – «як є добра сума, а в тій сумі добра сума, то воно на одно виходить». «Бачу вже, що я тут, обмилився», – сказав Санчо, – «не на те упритиснув. «Суму треба було сказати, а не суму, та менше з тим, адже ви мене, пане, і так зрозуміли». «А зрозумів», – відповів Дон Кіхот, – «зглибив я твої думки аж до самого дна. Добре знаю, куди ти ціляєш не з численними своїми приказками-стрілами». Вважай, Санчо, з дорогою душею поклав би я тобі тверду платню, якби знайшов був хоч в одному романі про мандрованих рицарів якийсь приклад, або хоч як прихований, що збройноші побирали стільки, а стільки місячно чи там річно. Однак же перечитав я всі, або майже всі їхні історії, і не пригадую, щоб котрийсь рицар мандрований назначав певну винагороду джурі своєму. Натомість добре знаю, що всі вони служили за панську ласку. Бувало, що панові неждано-негадано всміхалася фортуна, і тоді слуга діставав від нього в дар острів, або ще якусь рівноцінну річ, або принаймні благородний титул. Отож, Санчо, якщо ви згодні служити мені знов, маючи таку надію і сподіванку, то будь ласка. Та не думайте, що я став нехтувати й ламати споконвічні звичаї мандрованого рицарства, все річ неможебна. Ідіть же, Санчо, мій пишний додому, і ознайміть вашій Терезі всю мою резолюцію. Як вона на те пристане, і ви погодитесь служити мені за добру ласку? Бенекідем, латиною й добре. Як же ні, то розійдемося без сварки, Аби пшоно, а голуби налетять, Аби мед, а мухи налізуть. І ще й на те вважайте, сину мій, Що ліпша добра надія, ніж лихе володіння, І ліпший добрий позивач, як лихий отбирач. Говорю ж я таким складом лише на те, Аби ви, Санчо, зрозуміли, Що й я не згірше приказки казати вмію, а на сам кінець от що я вам сказати хочу і таки скажу. Коли не хочете служити мені за ласку, ділячи зо мною і долю, і недолю, то заставайтеся собі з Богом, хай він вас хоч і святим учинить, а я собі напитаю десь іншого зброєносця, вірнішого за вас і пильнішого, не такого, як ви, неросторопу та балаклія». Як почув Санчо таку панову рішучу мову, то небо над ним одразу захмарилось, а душа й крила опустила. Він богадав, що пан без нього не поїде ніяким світом. Стояв він так розгублений, не знаючи, на яку ступить. Аж тут увійшов Самсон Караско, а за ним не бога з клюшницею. Жіноті цікаво було почути, що казатиме бакаляр їхньому панові, аби розраяти його від мандрів та рицарювання. Отож Самсон, знаменитий жартівник, приступив до Дон Кіхота, обійняв його, як і того разу, і промовив зичним голосом. «О цвіте мандрованого рицарства, осяйне світило вояцтва, о честий похвало народу гешпанського, нехай пошле Господь усемогутній, як то ширше в письмі говориться, аби та особа чи ті особи, котрі намагаються перешкодити і завадити третьому виїзду від твоєму, заблудились навіки в лабіринті своїх бажаннів і ніколи не діждалися здійснення лукавих своїх намірів. Тоді, звертаючись до клюшниці, мовив, «А ви, Госпосю, можете вже не молитись до святої Аполонії, бо стало мені відомо, що єйсь то непохибна установа сфер небесних, аби пан Дон Кіхот піднявся знову до справдження високодумних і небувалих своїх замірів». Я взяв би великий гріх на моє сумління, якби не став умовляти спонукати цього рицаря, щоб він не повстримував і не впиняв надалі потужної сили своєї правиці і доблесного завзяття душі своєї, бо те гаяння і та безчинність не дають йому направляти кривди, боронити сиріт, охороняти честь дівочу, захищати вдів, підпомагати мужнім жонам. Одне слово – чинити все те, що належить, подобає, випадає і личить правоправному мандрованому рицареві». Уставайте ж, Дон Кіхоте, пане мій гожий та годний, не завтра, а таки вже сьогодні має в похід рушати ваша милость і ваша велич. Коли ж вам, може чого бракує до здійснення вашого задуму, то я ладен служити вам своєю особою і всім своїм маєтком. Якщо вам потрібен джура, то я за щастя незмірне собі покладатиму стати до послуг вашої магніфіценції». Обізветься тоді Дон Кіхот, обертаючись до Санча. «А що, друже Санчо, не я тобі казав, що збройностів мені не забракне!» «Ти бачиш, хто пропонує мені свої послуги? Сам славнозвісний бакаляр Самсон Караско, перший вигадник і витворник серед спудеїв Саламанчевської школи, здоровий на тілі, жвавий у русі, здержливий на язик, витривалий на спеку й холод, на спрагу й голод, оздоблений усіма чеснотами, які повинен мати джурав мандрованого рицаря». Та, Боже, уховай, аби я задля власної втіхи повалив цього стовпа науки, розбився й сосуд знання, підтяв всю пишну пальму вільних і красних мистецтв. Нехай цей новий Самсон зостається у вітчизні своїй, а придаючи їй слави, хай заразом покриє славою і сивий волос своїх отця-матері, а я задовольнюся і будь-яким джурою, якщо Санчо не рачить за мною їхати». «Та рачу, вже рачу!» – озвався розчулений Санчо. Йому аж очі сльозою зайшли. «Про мене ніхто не скаже, пане мій, що поки хліба, поти дружби!» – казав він далі. «Не такого я роду й плоду, щоб невдячником бути. Усьому світу, а найпаче нашому селу, відомо, які то є люди-панци, що я одних походжу!» А ще зрозумів я і збагнув із з багатьох ваших добрих діл і ще добріших слів, що ваша милость має намір нагородити мене по заслузі. А коли я й завів був ото суперечку про платню, то не сам от себе, а з жінчиного призводу, бо вона в мене така, як убгає щось у голову, то поти буде то поки на свому не поставить. Сказав би, довбешкою обручі на бочку набиває. Та вже ж чоловік має бути чоловіком, а жінка жінкою. Коли ж я чоловік, що є, то є, ніде правди, діти, то буду таки господарем у себе в хаті, хоч то кому мило, хоч не мило. Нічого і Іншого не маємо робити. Нехай милость ваша спише тестамента з приміткою, щоб ніяка лиха година не могла його заперчити. Та й рушаймо прийдьмому дорогу, аби вже пан Самсон не брав гріха на душу, бо, каже, гристиме його сумління, як не доконає вашу милость у третє світами блудити» а я вже знов прирікаю служити вашій милості щиро й вірно, лучші й краще за всіх джур, що служили мандрованим лицарям давніми й новими часами. Бакаляр із дива не виходив, слухаючи, якою мовою і яким штилем висловлюється Санчо. хоч і читав Самсон першу частину історії його пана, та зроду не думав, щоб джура був такий потішний, як там його змальовано, Тепер же, почувши протестаменти з приміткою, якого не можна було б заперчити, замість заперечити, повірив, що то все було щира правда, визнав Санчу Панцу за щонайпершого блазня наших часів і мовив собі на думці, що другої такої пари навіжених, як оцей пан і слугою, не знайдеш у всьому світі хрещеному». В кінці Дон Кіхот обійнявся з санчом пансою на знак примирення і, на й Раду Великого Караска, що став віднині для нього немов би оракулом, ухвалено було рушати в путь через три дні. За цей час треба було налаштувати весь дорожний припас і роздобути десь шолома з прилбицею, бо, казав Дон Кіхот, він конче мусить мати його з собою. Самсон пообіцяв дістати. Один його приятель мав якраз таку штуку і, певне, йому не відмовить. Щоправда, шолом той не сяяв і не виблискував ясною сталлю, а вкритий був геть увесь іржею та цвілизною. Що вже наклялися бакаляра-клюшниця з небогою, то й сказати не можна. Вони рвали на собі волосся, дряпали до крові обличчя і голосили над паном своїм, що в мандри збирався, мов то жілниці над покійником. Самсон же, намовляючи Донкіхота Кіхота до нової виправи, мав на думці один план, що він його врадив заздалегіті з парохом та з целюрником. Що то був за план, про те скажемо в повісті нашій нижче. У три дні, як і гадалось, Дон Кіхот та Санчо Панца злагодили всю потребизну, втихомирили своїх той жінку, а сей клюшницю з небогою, і смерком, аби ніхто не бачив, крім бакаляра, що захотівся провести їх аж геть за царину, пустились їхати до Тобоса. Дон Кіхот на своєму доброму росинанті, а Санчо на вірному сірому, із селянськими харчами в саквах і з грішми в капшуці, що пан дав йому про всякий случай. На прощання Самсон обійняв Дон Кіхота і попросив його подавати про себе вісті, добрі чи лихі, аби він, бакаляр, міг радіти з одних чи смутитися з других, як то вилять закони дружби. Дон Кіхот пообіцяв, тоді Самсон вернувся в село, а ті двоє побралися до преславного міста Тобоса. Розділ восьмий, де оповідається про те, що приключилось Дон Кіхотові, коли їхав він до своєї володарки Дульсінеї Тобоської. «Хвала всемогутньому Аллахові!» Рече Ахмед Бененхелі на початку свого восьмого розділу, хвала Аллахові і другим, і третім разом. А далі ясує, за що тую хвалу воздає. За те каже, що Дон Кіхот і Санчо рушили нарешті в дорогу, і читальники привтішної його повісті можуть сподіватися, що тут о. Почнуться знов подвиги й чудасії Дон Кіхота і його зброєносця. Тож він просить їх, нехай забудуть давнішні рицарські вчинки нашого завзятого гідальга і пильнують натомість нових, котрі оце і мають початися саме тут, по дорозі на Тобосо, як перші починались на Монтєльському полі. Небагато ж і просить проти того, що обіцяє дати, а далі такими оповідує словами. Отож, Дон Кіхот і Санчо зостались на шляху самі. Щойно Самсон пішов собі, як Росинан зачав іржати, ржати, а Сірий – пирхати, що обидва вершники і рицарі Джура мали за добрий знак і щасливу призвістку – Направду сказати, не стільки там було того ржання кінського, скільки ослинного пирхоту й ревіння. І з того Санчо виснував, що його фортуна переважить і візьме гору над Пановою. Може, він спирався при цьому на свої астрологічні знання, хоча історія нічого певного про це не говорить. Відомо тільки, що коли він спотикався або падав, то, каже, бувало, що краще було б дома сидіти, бо з того спотикання та падання пуття нема. Як не обув'я збавиш, то ребро собі вломиш. Хоч на розум був і небагатий, а тут від істини недалеко втік. «Друже, Санчо!» – обізвався до нього Дон Кіхот – Виїхали ми з тобою проти ночі, а вона ж западає темна та невидна, і не знати, чи постигнемо ми на ранок у Тобосо, куди я неодмінно маю з'їздити, перш ніж ударитись у будь-яку іншу пригоду. Там я засягну благословенства і призвоління одне з рівняної Дульсінеї. Гадаю і певно сподіваюся, що з тим призволінням перебуду і до щасливого доведу скутку хоч яку небезпечну пригоду. Бо ніщо в світі не додає так і одваги мандрованим рицарям, як добра ласка їхніх дам. Та й моя ж така думка, отказав Санчо, тільки навряд чи вашій милості пощастить розмовитися з нею чи побачитись десь на вигоді, щоб благословення взяти. Хіба що поблагословить вас через загороду, з товарячого двору, де я бачив її першого разу, як ото носив їй цидулку про вибрики та витворки, що ваша милость витворяла в самій ширині Моренських гір. «Так кажеш, Санчо», – спитав Дон Кіхот, загородою видалось тобі те місце, де ти бачив тую неошановану досі, як належить красу і вроду? Певно, то була все ж таки галерея чи кружганок або під'їзд чи, як там кажуть, пишного королівського палацу». «Могло бути», – отказав Санчо, – «та мені воно скинулось, наче на загороду, якщо тільки пам'ять моя не притерлась». Хоч би там як, Санчо, а мусимо туди їхати, – мовив Дон Кіхот. Мені, аби її тільки побачити, байдуже, чи то через огорожу, чи в вікно, чи крізь садові грати, чи в яку щілку. Як от сонце її вроди впаде мені в вічі хоч один промінчик, він осіяє мій розум і покріпить моє серце. І тоді вже ніхто в світі не переважить мене, а не дорівняє мені мудрістю і мужністю щирості кажучи, пане, – завважив Санчо, – як бачив я оте сеньори Дульсінеї Тобоської сонце, то не таке воно було ясне, щоб проміння з себе попускати. Через те, мабуть, її милость переточувала саме, як ви знаєте, пшеницю на решето і таку збила куряву, що лице їй ніби хмара чорна окривала». «Ти знов своєї, Санчо, – сказав Дон Кіхот. Ти все думаєш, гадаєш, говориш і твердиш, ніби володарка моя Дульсінея направду пересівала пшеницю. Хоч та праця і та робота й геть далеко відбігають от від того, що роблять і мають робити вельможні особи, створені і призначені для зовсім іншого роду занять і діяльності – котрі на арбалетний постріл, можна сказати, виявляють їхнє вельможество. Мабуть же тобі не в пам'ятку, о Санчо, тієї вірші поета нашого, де він змальовує нам, коли якого діла пораються в чертогах своїх хришталевих чотири німфи – Вирнувши з хвиль рідного Таха, сідали вони на лугу зеленім крос на розкішній ткати, що, як описує той віршник безтроумний, були все з щирого золота, сутого єдвабу та перел многоцінних. Таким же то певне рукомеством і моя бавилась володарка в той час, як ти її уздрів, але якийсь злий чарівник, заздрячі ділам моїм, обертає і переміняє все те, що мені любе, в зовсім іншу подобу». Тим і боюся, що в історії діянь моїх, яку нібито оголошено вже друком, нафальшував багатовсячений автор, будучи, можливо, неприхильним до мене чорнокнижником, намішав до одної правди тисячу брехень, накрутив нарочито різних вигадок, незгідних з правдомовною мовляли повістю. О, заздросте, кореню нескінченних злигоднів, шашелю всіх на світі доблестей – «Усі гріхи, Санчо, мають у собі, я сказав би, щось принадного. Тільки гріх зависті не приносить нічого, крім злості, досади й огиди». «Отак же воно і на мій суд», – погодився Санчо. «У тій оповісті чи історії, що, каже бакаляр, сам бачив, як про нас обидвох прописано, і обмоючись, гадаю, руки потирають, як ото кабана буває, по вулиці пилюці туряють». «А чуря бий, а саля!» А отже й забожуся, що з роду віку про жодного чарівника слова лихого не сказав, та й добра такого не мав, щоб хто на мене заздрив. От хіба що вдався собі трохи ніби хитруватий, а може й махляруватий, тільки все те, в плащем широким криє покриває простота моя велика, природжена, а не вдана». Та вже за саме те, що я вірю кріпко і непохибно у Бога праведного, як нам велить свята церква наша Римокателицька, за те, що я з жидовою на смерть ворогую, мусили б на мене тії письмаки, обачення мати і в писаннях своїх добре зі мною обіходитись. А проте, нехай собі кажуть, говорять, як хочуть». Голий я вродився, та й ниньки голий ходжу. Нічого не зискав, та й нічого не втратив. Нехай мене хоть у книжки пхають, Хоть на язики всім світом беруть, Що любля про мене плещуть. Мені, проте, байдужечки. Все нагадує мені Санчо Притичину, Яка склалася одному славному поетові наших часів, Сказав Дон Кіхот. Написав він якось ущіпливу сатиру на всіх куртизанок, Написав він якось ущепливу сатиру на всіх куртизанок. Та оминув одну даму двірську, що й вгадано було, чи вона до того гурту належить. От та дама, не знайшовши себе в списку, і давай йому жалітись, що він у ній таке побачив, що разом із іншими не змалював. Отож, нехай він свою сатиру поширить і її десь хочу додатку вмістить, а як ні, то життю не радий буде. Поет так і зробив. І такого про неї понаписував, що й старі пліткарки не наговорили б, але дама була вельми рада, що доскочила таке слави, нехай і не славної. А ще приходиться сюди історія того пастуха, що підпалив і димом пустив славетний храм Діани, залічуваний до сімох чудес світу, на те тільки, щоб імення своє потомним вікам передати. Хоч і велено ж було того імення не згадувати ані словом, ані на письмі, аби задум його не справдився, проте відомо стало, що звали того пастуха Геростратом. Спадає мені на пам'ять із цього приводу також пригода, що мав її великий цісар Карло V з одним шляхтичем римським. Якось захотілося цісареві оглянути славнозвісну ротонду, що в старожитні часи звалася храмом усіх богів, а тепер слушнішу має назву – Церква всіх святих то одна з небагатьох будов, що майже цілою доховалась із доби Поганського Риму, являючи нам усю величі пишноту прославлених своїх фундаторів. Формою вона нагадує велетенську розкраєну навпіл помаранчу, а яснота в ній несказанна, дарма, що світло добувається туди через одне тільки вікно, чи радше через великий круглий отвір у куполі через той же отвір і оглядав цій сартую церкву. А при боці в нього був один шляхтич римський, що пояснював йому до тонкощів усю величі красу того архітвору давнього зодчества. Як одійшли вони отвору, шляхтич йому й каже Цей сарюмій мій найясніший!» Тисячу, може, разів поривало мене бажання схопити вашу величність в обійми і кинутися з вами разом униз через цей отвір, аби на сім світі вічною по собі зоставити славу. Я вам вельми вдячний, – отвітував цісар, що ви не довели до діла лихого вашого наміру. Щоб вже не було вам більше нагоди випробовувати вірнопідданість вашу, забороняю вам віднині говорити зі мною перебувати в моїй присутності». Все я сказавши, нагородив його щедро. «Бачиш, Санчо, бажання зажити слави завжди було могутнім рушієм людських учинків. Як ти гадаєш, що спонукало Горація кинутися при повнім обладунку з мосту в тіброву глибину? Що примусило муція руку собі спалити? Що порвало курція скочити в безодню огненну хлань, яка посеред Риму була розверзлася?» Що подвигло Юлія Цезаря наперекір всім недобрим призвісткам перейти Рубікон? Або з новітніх уже прикладів узявши, чого все хоробрим гешпанцям, що воювали в Новому світі під рукою знакомитого Кортеса, закортіло кораблі свої потопити і на суходолі одрізаними лишитись? Всі оці вчинки і багато інших їм подібних були, є і будуть діяннями слави, котрої прагнуть смертні, як у нагороди й частки безсмертя, що належать їм за голосні їхні подвиги. Щоправда, ми, християни-католики і мандровані рицарі, більше повинні дбати про славу віку грядущого, яка вічно витає в ефірних висях небесних, аніж про ту марну славу, що дається осягти всьому земному і минущому віці. Бо тая слава, хоч яка тривала, конче має скінчитися з цим конечним світом». Тимто Санчо, дії наші не мусять переступати меж, назначених релігією християнською, що ми до неї признаємося. Нам треба в велетнях поборювати гординю, зависть перемагати благородством і добротливістю, гнів самовладанням і сумиром душевним. Обжерність і оспалість недоїданням та недосипанням, хтивість і жадобу, вірністю до тих, кого ми обрали володарками всіх помислів наших, лінивство невтомними по всьому світі мандрами в пошуках пригод, що можуть із нас учинити і вчинять, напевне, не тільки добрих християн, а й доблесних рицарів». «Оце тобі, Санчо, шляхи, якими можна доступитися найвищої хвали і найбільшої слави». «Добре, я втямив усе, що ваша милость отут мені провадила», – сказав Санчо. «Тільки просив би я вашої ласки одне питання скасувати, що саме в голову мені вступило». «Не скасувати, мабуть, а з'ясувати», – поправив його Дон Кіхот. «Питай на здоров'я, а я вже тобі відповім, як зумію». «Скажіть мені, пане». – питав Сталій Санчо. – Всі оті Юлі та Августи, чи як їх там, усі оті лицарі Славути, що вже ви каєте, померли. Де вони теперечки? – Котрі були погані, ті види Маріч у пеклі, – відповів Дон Кіхот. – А котрі християни, якщо вони справді були добрими християнами, ті в чистилищі або в раю. – Ну добре, – сказав Санчо. – А тепер ще й таке. «Чи в тих поховальницях, де лежать оті пани великі, є лампади срібляні, чи висять на стінах у каплицях їхні милиці пам'яткові, покривала мертвецькі, волосся пасма, ноги чи там очі восковії? А як ні, то чим же тії поховальниці оздоблені?» На те одвітував Дон Кіхот. «Поховальниці поганські являли собою здебільша розкішні храми – Попіл Юлія Цезаря замуровано в урну, а над нею воздвигнуто височезний кам'яний обеліск, що зветься в нинішньому Римі шпилем святого Петра. У цісаря Адріяна за гробовець править цілий замок, завбільшки здобре село, що звався колись Молес Адріані, латиною Адріянова махиня, а тепер це замок святого ангела в Римі. Цариця Артеміза поховала свого мужа Мавзола в усипальні, що її мали за одне з семи чудес світу. Але жодна з цих гробниць, як і багато інших споруджених за поганства, не оздоблювалась покривалами чи іншими такими приносами й пам'ятками, які свідчили б, що тут покояться святі. «Та вже ж не як!» – мовив Санчо. «А тепер скажіть іще, яке діло славніше – мертвого воскресити чи велетня якого вбити?» «Тут нема чого й питати», – відповів Дон Кіхот. «Ясно, що воскресити мертвого». «Отут же ви, пане, і впіймались!» – вигукнув Санчо. «Виходить...» Той, хто воскрешає мертвих, вертає зір незрячим, випрямляє кривоногих, уздоровляє недужих, той, що в нього перед гробницею лампади горять, що в нього в каплиці повнолюду люду молящого до мощей припадає, він і всьому, і в прийдущому віці більшої сподобився слави, аніж була коли чи буде у всіх царів поганських та лицарів мандрованих у цілому світі. «Визнаю і я цю правду», – погодився Дон Кіхот. Виходить, вівдалі Санчо, така вже слава і благодать, і, сказати би, привілеї у мощей святих, що з призволу і призводу благочестивої нашої матері церкви перед нами тобі лампади, і свічки, і покривала, і милиці, і образки, і кучерики, і очі, і ноги люду хрещеному на побожність, а їм на більшу християнську славу – Королі на плечах своїх тії тіла, чи, мовляли, мощі переносять, кісточки їм цілують, часточками їхніми собі каплиці зукрашають, вівтарі свої найкоштовніші приоздоблюють. «І до чого ж ти все оце говориш, Санчо?» – спитав Дон Кіхот. «А до того, пане, – отказав Джура, – що ми з вами повинні стати святими. Тоді ми найшвидше заробимо собі тої доброї слави, що до неї так ревно пориваємось». Коли хочете знати, пане, то вчора чи позавчора, одне слово, як той казав, цими днями, вписано і заведено між святих, «Двох ченчиків-босоножців. І кожне тепер за велике собі щастя має припасти губами чи рукою торкнутися до тих вирих залізних, що ними вони плоть свою осмиряючи підперізувались. Ті ланцюги, скільки я знаю, у більшій тепер повазі, аніж Роландів меч, що десь там у зброївні висить у нашого милостивого короля і пана, дай йому, Боже, вік довгий». «Отож, пане, краще в будь-якому законі чернечому смиренно чинцювати, аніж лицарем мандрованим гордо лицарювати. Скорше дійдуть до Бога два десятки бичів, що сам собі всиплиш, аніж дві тисячі ударів списових проти всіх отих велетнів, драконів та інших почвар». «Воно то так», – сказав Дон Кіхот, – «та не всім же бути ченцями, і воїстину незліченні ті шляхи, якими Господь своїх вірних до неба провадить». Рицарство – те ж саме, що й за віру подвижництво. Не один був же рицар вічного в раю сподобався блаженства. «Правда ваша», – погодився Санчо, – «тільки чув я, нібито більше в раю все-таки чинців, а не лицарів». «Це тому», – сказав Дон Кіхот, – «що на сьому світі чінці числом своїм рицарів переважають». «А чимало ж на сім світі всяких мандрованих», – сказав Санчо. Мандрованих то багато, відповів Дон Кіхот, але мало хто з них заслуговує наймення рицаря. В таких і інаких розмовах проїхали вони цілу ту ніч і другий день, а статись із ними нічого такого й не сталося, чим Дон Кіхот був непомалу засмутився. Аж ось надвечір другого таки дня побачили вони здаля преславне місто Тобосо. От того виду збадьорився наш Дон Кіхот. А Санчо похнюпив носа, бо він же сном-духом не знав, де живе та дульсінея, і зроду не бачив її в образ, як, зрештою, і його пан. Обидва вони мліли серцем. Той, що скоро мав її побачити, а той, що ніколи не бачив. Санчо ніяк не міг зміркувати, що має робити, як пошле його пану Тобосо. Нарешті Дон Кіхот вирішив не вступати до міста, поки добре не споночіє. На якийсь час стали вони по пасому дубнячку, що за околицею ріс, а як пора вже приспіла, увійшли в місто. Отут-то й почалися в них пригоди, справді на щось путня схожі. Розділ дев'ятий, де оповідається «Зараз побачите, що». О північної години, а може трохи там раніше чи пізніше, Дон Кіхот і Санчо виїхали з лісу і вступили в Тобосо. В селищі було тихо і мирно, бо всі мешканці вже обляглися і спали твердим, як то кажуть, мертвецьким сном. Ніч стояла почасти ясна, почасти хмарна, хоч Санчові хотілося, щоб вона й зовсім була темна, щоб у тій темноті знайти якесь виправдання своєму невіданню. Довкола чути було лише собачий гавкіт, що від нього Донкіхотові Кіхотові аж у вухах лящало, а Санчові ковалики в грудях кували. Десь колись попирхували осли по дворах, порохкували свині або котиня вчали, всі ті різнорідні звуки виразно вчувалися серед нічної тиші. Закоханий рицар віщував собі з того щось недобре, а проте обізвався до Санча. «Санчо, сину мій, веди мене до Дульсінеї, до її палацу, може вона ще не лягла спати». «До якого там у сина палацу?» – заперечив Санчо, «коли я бачив її високість у малесенькій хатці» то вона, мабуть, подалась була на той час у придомок коло своєї резиденції, сказав Дон Кіхот, розважитись у товаристві з паннами своїми двірськими, як то чинять зазвичай високородні сеньори та принцеси. «Ох, пане!» – зітхнув Санчо. «Коли вже ваша милість думає мені наперекір, що пані моя Дольсінея не в хаті живе, а в палаті, то хіба ж тепер той час і та година, щоб двері там очинені були?» Чи годиться ж нам грюкати, добиватись, поки нас почують і впустять? Чи пристало вночі людей колошкати? Чи подоба до коханок отак нахрапом достукуватись, як гультяй звик чинити, що не дивиться на пізню годину, а так тобі прийде й гукає, і ліза, коли схоче? Нам аби тільки той палац розшукати, мовив Дон Кіхот. А там я вже скажу тобі, Санчо, як далі діяти маємо. А дивись, но ну, Санчо, якщо мені тільки не ввижається, то он він і є, палац Дульсінеїн. Бачиш? Великий, темне щось бувваніє. Ну, то нехай же ваша милость йде попереду, сказав Санчо. Може, воно й справді так. Та хоч і саму віч побачу й руками помацаю, все одно буде тому така правда, як тепер білий день. Дон Кіхот рушив попереду і, проїхавши двісті, може, ступнів, наткнувся на будівлю, що велику від от себе відкидала тінь. Побачив високу башту-дзвіницю і доміркувався, що не замок-то був, а собор місцевий. Бач, Санчо мовив, на церкву набрели… «Та бачу, – отказав Санчо, – гаразд, що не на власну могилу, бо то, вважайте, недобрий знак такої пори по цвинтарищах валасатися. Ще й до того, пригадую, якщо пам'ять мене не заморилась, казав вам уже, що нашої пані будинок стоїть десь у сліпому завулку». «Аби й тебе, божа сила, не до закляв Дон Кіхот, – де ти бачив, щоб замок чи палаці королівські по сліпих завулках ставились?» «Знаєте, пане, – заперечив Санчо, – Воно як де? Що край, то обичай. Може тут автобусі так заведено, що ті палаци озіяки по закутках будуються? Тим то й прошу вашої милості, дайте мені по тих вулицях та завулках добре пониж порити, то може й знайду в якомусь закамарку той замок чи палац, собаки б його з'їли, як маємо через нього стільки їзданини та блуканини». «Гляди, Санчо, говори з більшою повагою про все, що стосується моєї володарки», – остріг Дон Кіхот. «А втім, не впадаймо в пасію, долиймо до окропу холодної води». «Та вже впиню себе, впиню», – одмовив Санчо. «Тільки як же тут витерпиш, коли хоче ваша милость, аби я знав добре, де нашої мадами будинок, однісінький раз бачивши, аби й о півночі вам зразу отшукав». Коли ви самі, пане, негодні його знайти, хоч певне тисячу разів вже бачили. Ох, Санчо, ти таки доведеш мене до розпечу, сказав Дон Кіхот. Чи не говорив же я тобі, єретичний сину, сто сот разів, що сам я зроду не бачив незрівнянної дольсінеї і ніколи в житті не переступав порогу її палацу, а закохався в неї з чутки, з людської слави про її красу та розум. «Уперше чую», – удвітував Санчо, – «і кажу, що як ваша милость її не бачили, то я й поготів». «Бути не може», – не повірив Дон Кіхот, – «адже ти сам казав, що бачив, як вона пшеницю точила, коли приніс відповідь на листа, що я їй через тебе посилав». «Ви, пане, не дуже на теї впевняйтеся», – сказав Санчо, – «бо щоб ви знали, бачив я її і відповідь узяв так само, з чутки». «А яка вона є, сеньора Дульцінея, того не втну, як рукою до неба не сягну». «Санчо, Санчо», – мовив Дон Кіхот, – «є час на жарти, і є час, що не випадає і не годиться жартувати. Коли я кажу, що зроду не бачив володарки душі моєї і ніколи з неї не говорив, то це не значить, що ти мусиш твердити, ніби й ти не бачився і не розмовляв, бо сам добре знаєш, що тому неправда». Їдуть вони отак, розмовляють, аж напроти жене щось двох мулів і плуг по землі тягнучись брязкає. Не інакше подумали, як став Оратай у досвіта в поле на оранку. Так же воно й було. Ішов Оратай і співав ту пісню, що каже «Зле скінчилось для французів полювання в ронцевалі». Отже, щоб я вмер, Санчо, озвався Дон Кіхот, почувши ті слова, коли не буде нам сей ночі якогось лиха. Чуєш, яку той хлоп співає? Та чуєш, отказав Санчо, тільки до нашої справи тає полювання в Ронцевалі зовсім не тичеться. Нехай би собі співав, хоч і прокала їй носа. Все одно у нашім ділі воно ні на добре, ні на лихе, не призвісне. Як порівнявся з ними селянин, Дон Кіхот спитав його: нього. Чи не скажете ви, добрий чоловіче, нехай вам біг помагає. Де тут палац незрівнянної принцеси, Донії, Дульсінеї, Тобоської? Пане, – отказав йому парубок, – я сам не тутешній. Став оце недавно до одного багатого господаря в найми про всяку польову роботу. Ондео, навпроти, живуть йогомость і паламарсього приходу. Вони вашій милості, напевне, скажуть – «Хоч той, хоч той, про тую пані принцизну, бо мають списки всіх мешканців тобоських. Тільки здається мені, що нема в цьому селі ані жодної принцизни, хіба що чимало господарок пановитих, що кожна себе в домі за принцизну має». «Серед них же то приятелю», – сказав Дон Кіхот, – «і мусить бути та, про яку тебе питаю». «Мой так», – погодився Парубок, – «бувайте здорові, бо он уже й на світ починає займатися». Та й погнав собі мули, не чекаючи дальшого розпитку. Побачив Санчо, що пан його ніби розгубився і невдоволений чимось, та й каже, «Ай, справді, пане!» За того день білий буде, а нам воно ніби ніякого трохи на вулиці. Ось вийдемо краще з міста. Ваша милость перебуде тут десь поблизу в лісі або що. А я по-видному вже вернуся до міста і піду по нишпорках, вилажу скрізь до останньої загогулини, шукаючи моєї пані дому, чи замку там, чи палацу. То було б велике нещастя, коли б не знайшов». А як і знайду, то розмовлюся з її милостю і скажу, де і як ваша милость чекає однеї знаку і слова, аби зійтися вам обом без ущербку для її честі і слави. Короткий був Єси у слові, Санчо, – мовив Дон Кіхот, – а много мудрого сказав Єси. Я згоден і приймаю з превеликою охотою раду, що ти мені дав». «Рушаймо ж, сину, знайдемо десь гай, де я цей час ізгаю, а ти повернешся, як сам сказав, і знайдеш мою володарку, і з нею поговориш, від мудрості і чемності її предивної собі чекаю ласку». Санчо намагався чим скоріше спровадити пана свого стобоса, аби не вийшло наяв те ошуканство його з відповіддю, що він привозив у гори Моренські нібито від Дульсінеї, Тож і виїхали вони зразу, негаючись. Уїхавши милі зо дві коротких от села, знайшли невеличкий лісок, чи може й прилісок, де Дон Кіхот тим часом зостався. Санчо знов подався до міста на перемовини з Дульсінеєю. Під час тої місії і сталися події, що неабиякою вимагають від нас уваги й довіри. Розділ десятий, де оповідається про хитрощі, на які піднявся Санчо, аби заворожити сеньору Дульсінею, та про інші події, такі ж правдиві, як і потішні. Дійшовши до подій, що мають оповідатися в даному розділі, автор великої сієї історії мовить, що хотів був спершу збути ті події мовчанням, боявся б то, що ніхто йому не йнятиме віри – Бо донкіхотове божевілля сягає тут межі і грані можливого, перевершуючи либонь на два арбалетних постріли що найсміливішу уяву а попри всі свої обави й опаски, вирішив кінець кінцем списати все достоту так, як воно й діялось, не додаючи й не однімаючи супроти правди, ніже єдиної порошиночки, і не дбаючи про те, що хтось може поважиться брехню йому завдавати, гаразд же й вчинив, бо правда буває хоч і тонка, та не ламка, і завше над брехнею, мов та олива над водою, наверх вийде». Отож і каже, ведучи далі свою оповідь, що ставши донкіхоту Гаю, Діброві чи Лісі, неподалік приславного Тобоса, зараз послав Санча до міста і нехай, сказав, не вертається, поки не поговорить його ім'ям з володаркою його і не вблагає її, аби була ласкава, датися на очі щироприхильному своєму рицареві і поблагословити його на щасливе звершення всіх замірів його і многотрудних подвигів. Санчо запевнив пана, що приньбому чинить його волю і принесе йому не згіршу вістку, ніж того разу. Їдь же, сину, промовив Дон Кіхот, і не бентешся, як станеш у сяйві сонця тієї вроди, що вибрався шукати. Щастин єси понад усіх на світі зброєносців, пильнуй же добре і примічай гаразд, як вона тебе прийме. Чи не зміниться на лиці, коли ти од мене вістку подаватимеш? Чи не стурбується, не замішається, почувши моє наймення? Чи не відкинеться на подушки, коли застанеш її на препишному сидінні, що її гідності пристало? А як бува стоятиме, то глядич не буде переступати з ноги на ногу, чи як даватиме відповідь не повторить її два або три рази, чи голос її при не переміниться з ласкавого на суворий, або ж навпаки з непривітного на приязний, чи не зніме руки волосся поправити, хоч би там і поправляти не було чого». Одне слово – придивляйся пильно, сину, до всіх її вчинків і порухів, бо як ти мені їх докладно змалюєш, я зможу доміркуватись, що криє вона в тайниках свого серця проти моїх любощів. Ти мусиш санчо знати, коли ще не знаєш, що в справах кохання всі оті дії і зовнішні порухи, котрі проявляються при подібних розмовах, суть несхибні вісники того, що діється у глибині душі. «Тож їдь собі, мій друже, і нехай тебе веде доля, щасливіша от моєї. Хай супроводить тебе більший успіх, ніж той, якого я з тривогою сподіваюсь, зостаючися тут у пригіркій самотині». «Я їду і незабаром вернуся», – сказав Санчо. «Носа вгору, пане, а то ви вже його похнюпили до самого долу, мов курчата погубили. Знаєте, як то кажуть?» Добрий дух і горе-боре, на ката, бо дня, як сала чортма. Щастя, як трясця, на кого схоче, на того і нападе. А ще, говорять, і гадки не мав, і зайчатку впіймав. Все я проти того кажу, що вночі то ми не знайшли палацу чи там замку нашої пані, а вдень я набіжу того нежданно не гадано. Ну, а вже як набіжу, то дам собі ради». «Що й казати, Санчо», – зауважив Дон Кіхот, – «ти тулиш до нашого діла свої приказки, як горбатого до стіни. Благаю Бога, щоб дав мені кращу долю, ніж тобі мову». По тих словах Санчо повернув і затяв сірого, а Дон Кіхот так і застиг у сідлі, упнувши ноги в стремена і спершись на списа. Він поринув у смутній й невиразні якісь роздуми. Лишімо ж його тут і прослідкуємо за джурою, що не менш сумливо й думливо віддалився від свого пана. Ледве виїхав він із лісу, озирнувся, аж Донкіхота Кіхота вже не видно. Тоді взіскочив з осла, сів під деревом та й почав сам із собою розмовляти та міркувати. «Ануте, брате Санчо, скажіть, кудись ваша милость путь верстає? Чи не ослабу вас шукаєте, що десь забіг?» «Та ні». «А кого ж ви шукаєте?» «Шукаю того, не знаю кого, сказать би принцизно, а з нею сонце краси і все небо небське». «А де ж ви, Санчо, гадаєте, знайти те є диво?» «Де? У приславному місті Тобосі». «Гаразд, а от кого ви її шукаєте?» От славного лицаря Дон Кіхота з Ламанчі, що кривду направляє, жажду, що годує, а голодного поїть. Знаменито! А ви ж знаєте, Санчо, де її дім? Та, каже пан, що десь тут мають бути чи то палати королівські, чи замок якийсь гордопишний. А чи ви ж її хоч раз бачили коли? Ані я, ані пан мій не бачили її з роду. А чи не здається вам, що то буде слушно і справедливо, коли тобості, дізнавшися, що ви приїхали сюди викрадати їхні принцизни та їхні дами баламутити, візьмуть та й обкладуть вам боки добряче киями, що й кісточки цілої не лишиться? Та може, воно й бу... та може воно було б і по правді. Тільки ж я посланець, а воно ж ото й в пісні співається «Любий, друже, ви посланець, і нема на вас вини». Не вповайте на теє, Санчо, люди в ламанчі всі гарячі та гонористі, і не дадуть собі на носі грати. От їй же Богу святому, як присочать вас, то матимете клопіт, а згоріло б ти йому. Удар громе куди інде, комусь кисличок закортіло, а на мене що боскома напала. Ще й надто в тобосі дульсінеї шукати, то все одно що в равенні Марію, а в саламанці бакаляра». «Лукавий, сам лукавий мене все діло вплутав, а вже ж не хто!» Порішивши Санчо сей монолог, дійшов нарешті такої думки. «Ну що ж, на все є ліки, тільки на смерть немає. Хоч не хоч, а на скінчу життя всі під її кормигу підпасти мусимо. Пан мій, те я вже з тисячі ознак помітив, такий божевільний, хоч в'яжи його. Та я недалеко втік». Може, ще й за нього дурніший, бо зв'язався з ним, та й служу. Не дурно, що мовиться, що з яким пристаєш, сам таким стаєш. Хто з псами лягає, той з блохами встає. А як уже він не сповна розуму, і в нитямі своїм одні речі за другі має, біле за чорне, а чорне за біле, як вітряки мав за велетні, а воли чернечі за верблюди, як отари овечі здавались йому військом ворожим або що, то неважко йому буде бляхмана пустити і виставити першу ліпшу селянку за сеньору Дульсінею. Як він не повірить, то я забожусь, а як сам божитиметься, що ні, то я перебожусь, що таки так. Як він затнеться, то я затнуся ще дужче, аби тільки мій чорт старший був, а там уже дійся божа воля». Може, через ту мою впертість він уже перестане посилати мене в таких справах, побачивши, яке з того пуття буває. Може, подумає, а вже ж подумає, що той якийсь лихий чарівник заворожив його пані, аби вчинити йому шкоду і невигоду». Отак надумавшись, Санчо Панса втихомирив свого духа. Бо діло, вважай, уже зроблено. Пересидіти отут тільки до передвечора, аби Дон Кіхот повірив, що Джура вже туди й назад устиг змахати. І так же все добре для нього склалось. Тільки підвівся, аби на сірого сісти. Аж бачить, от Тобоса прямо на нього троє селянок їдуть на трьох осликах, чи може й ослицях. Тут автор не каже точно, та більше того, що то були такі ослиці, бо селянки їх частіш беруть собі під верх. Однак годі тим уже клопотатись, бо ж особливої ваги воно немає. Скоро Санчо уздрів тих селянок, зараз жервонув скопита до пана свого Дон Кіхота, а той собі все зітхав та розливався незліченними жалями любовними. Як побачив рицар свого джуру, зараз спитав. «Ну як, друже Санчо, білим чи чорним камінцем маю я сей день отзначити?» «Краще отзначте його, пане, червоним», – відповів Санчо. «Як ото по ниверситетах оповіщення малюють, щоб видні ж було». «Виходить, ти приніс мені добру звістку?» – спитав Дон Кіхот. «Таку добру, пане, – отказав Санчо, – що вашій милості лишається тільки підострожити Росинан та й виїхати в чисте поле, де ви побачите сеньору Дульсінею. Вона вже їде вам назустріч із двома двірськими дамами». «Боже, правий, Санчо, друже, що бо то ти говориш? – здивувався Дон Кіхот. – Гляди, не дури мене, не думай несправжньою радістю розвіяти невдавану мою тугу». «А нащо б я мав дурити вашу милость?» – заперечив Санчо. «Та ви зараз вже можете перевірити, правду я кажу чи ні. Ну ж бо, торкніть коня острогами та й гайда. Побачите, яка там пані наша принцизна одягна та ошатна, сказано, велика синьора. І на самій, і на дамах-прибічницях золото так і ряхтить, перли так і сяють, діаманти так і грають, рубіни так і горять». А парчато, мабуть, у десять чи більше сталок. А волосся їм по плечах стелиться, сонячним промінням на вітрі має. Їдуть же верхи на трьох свиноходах переполасих, що любить дивитись. Мабуть, усе ж таки на виноходах, Санчо. Чи там на свиноходах, чи на виноходах – «То невелика одміна», – сказав Санчо, – «на чому вже їдуть, то їдуть, і все ж такі хорошулі, що ну, а найпаче, пані моя, принцизна Дульсінея, що тільки глянь та й зомлій». «То їдь, Мосанчо, сину», – сказав Дон Кіхот. «У нагороду ж за цю несподівану щасливу вістку я дам тобі найліпший трофей, що здобуду в найпершій пригоді. А як цього мало, то то дам іще й троє лошад, що знайдуться цього літа в трьох моїх кобил. Вони ж, як сам здоров знаєш, ходять у нас по громадському вигону жеребні». «Буде з мене й самих лошад», – отказав Санчо, – «бо ще не вгадно, чи припаде вам у першій пригоді який путящий трохвей». Негаючи, виїхали вони з лісу і побачили неподалік тих трьох селянок. Тонкий ход пробіг оком по всьому тобоському шляху і, не постерігши ніде нікого, крім цих дівок, збентежився непомало і спитав у Санча, «Де ж він тих дам покинув? У місті чи за містом?» Як то за містом, вигукнув Санчо. Чи вам, пане, повилазило, що не бачите? Оце ж вони і є, їдуть і сяють, як сонце ополудні. Кого я бачу, Санчо, сказав Дон Кіхот, то се тільки трьох мужичок на трьох ослах. «Боронь мене, Боже, от бісової мани!» – гукнув ізнов санчо. «Та певно, що то справді ці виноходи, чи як їх білісінькі, як той сніг, уздрілись вашій милості ослами. Та якби воно так було, то я на собі всі патли обірвав би». «А я тобі кажу, друже Санчо, – провадив своє Дон Кіхот, – що все таки осли, чи нехай ослиці, і все така сама правда, як те, що я Дон Кіхот, а ти – Санчо Панца, принаймні так воно мені здається». «Мовчіть, пане, – сказав Санчо, – не говоріть таких дурниць, а то візьміть очі в руки та їдьте привітайте володарку ваших дум, воно вже вона зовсім близько». Сказавши, поспішив сам на зустріч трьом селянкам і зліз із сірого, взяв осла одної дівчини за вуздечку і ставши перед нею на обидва коліни, промовив. Королево і принцизно, і княгине красоти, нехай зволить ваша великість і високість поглянути ласкавим та милостивим оком на сього відданого вам лицаря, що став отут каменем маймуровим, зомлів і завмер перед вашою пишновиличною парсуною. Я в нього зброєноша». Він же сам мандрований лицар Дон Кіхот із Ламанчі, званий ще лицарем сумного образу. Тут уже й сам Дон Кіхот клякнув на коліна побіч Санча, недомислено витріщивши очі на ту, котру Санчо величав королевою княгинею, вбачивши в ній просту сільську дівку та ще й невельми вродливу, кругловиду та кирпату, він остаточно розгубився і не важився розтулити рота. Дівчата й собі здивувались неабияк, угледівши сих двох недібраних прояв, що впавши навколішки, загородили їхній товаришці дорогу. Вона ж нарешті здобулась на слово і гукнула сердито й досить неввічливо. «Якої холери на дорозі поставали! А ну гетьте, дайте проїхати, бо нам ніколи!» Обізветься тоді Санчо, «О, велика принцизно і всетобойська синьоро, невже ваше чеснородне серце не зласкавиться над опорою і муром мандрованого лицарства, що так уклінно колінкує перед вашою ясновельможною особою?» Почувши сеє, друга дівка сказала, «А я тебе шаную, як собаку рудую. Гля, гля, як панички підсипаються, щоб і сміх собі зробити». Та ми й самі прикладки прикладати вміємо. Ідіть собі путею, а ми підемо своєю. Оце вам і вся». «Вставай, Санчо», – промовив тут Дон Кіхот, – Бачу вже, що лихая доля завзялась на мене і переп'яла всі шляхи, якими втіха могла б прийти в цю хвору душу, в тіло це стражденне. А ти – найвища цнота, якої тільки можна бажати, вершину людської шляхетності, єдина відрада всього зболілого серця, що тебе кохає. Дарма, що той лихий чародій, переслідуючи мене, захмарив і забільмив мої очі і тим, а не чим іншим, перетворився. І спотворив незрівнянну твою вроду, обернувши тебе в убогу селянку. А може й мене перекинув у яке страшидло, аби тільки мій образ в очах твоїх знемилити. Поглянь, подивися на мене ласкаво та ніжно, і нехай ся коліно поклонна покора моя перед твоєю знівичиною красою засвідчить пал душі моєї, що божествить тебе незмінно. «Тринди-ринди, дідусику!» Огрізнулася дівка Страх люблю, як мені хто ляса підпускає От чепіться вже, дайте проїхати І спасибі вам у шапку Санчо отступився і дав їй дорогу Радий та веселий, що так зі сієї халепи вискочив Побачивши, що облогу знято Дівка, яку мали за дульсінею Штрикнула свого свинохода ріжком І погнала вперед по полю Та мабуть цього разу Стрикало до ослиці лослиці ніж школи вона вихонула кілька разів задом і скинула синьору Дульсінею додолу. Побачивши сеє, Дон Кіхот побіг її підводити, а Санчо кинувся підрихтувати і підтягнути сідло, що з'їхало ослиці на живіт. Як Джура приладнав сідло, Дон Кіхот хотів своїми руками підсадити свою заворожену володарку наверх. Та вона збавила його от тої мороки, сама підвелась, отступила трохи, взяла розгін і, впершись обома руками ослиці в крижі, легше від сокола скочила в сідло і сіла верхи по-чоловіцькому. «Роком святим клянуся», – вигукнув Санчо, – «наша пані володарка така метка, як шуліка, а вже верхи їздити, то хоч якого бравого кордованця чи мексиканця навчить?» Одним махом через задній облук перемайнула, а тепер ось вже безострогі вже не свого винохода, мов зебрутую. Та й дворачки однеї не відстали, летять, не кажити, вітер. І правда, забачивши Дульсінею в сідлі, товаришки її собі затягли ослиці та й погнали за нею, може, в співмилі тікали отак необзир. Дон Кіхот провів їх очима, а яких уже й не видно стало, обізвався до Санча. «От бачиш, Санчо, як не злюбили мене тії чародії! Бачиш, як далеко сягає їхня до мене злоба та ворожнеча, коли вже й ту відраду в мене вкрали, яку я мав би від споглядання правдивого виду володарки моєї!» Мабуть, такий справді народився я, щоб являти взірець нещасливого, щоб бути ціллю й метою, куди ціляться й влучають стріли лихої долі. І ще й на те вважай, санчо, мало було тим лукавим, що перемінили й переінакшили мою дульсінею. Так іще злицювали її і перечарували на тую й гидомирну хлопку, а надто позбавили її приємних пахощів, таких притаманних вельможним сеньорам, що витають в амбрі та квітках. «Чиню, тобі відомо, Санчо, що коли я підійшов до Дульсінеї, щоб підсадити її на винохода», все ти так кажеш, а мені здавалося, що то ослиця, то однеї вдарив такий прикрий часниковий дух, що мені аж душу млоїло і вивертало. «Ох же й сволоцюги, обурився Санчо. «Ах ви ж чорнокнижники падлючні та лиходумні! Коли вже я діждуся, що вас нанижуть зябрами, як тих сардин на тичку? Багато ви знаєте, багато можете, багато лиха коїте!» Мало вам було негідники, що моєї пані перлові очі на дубові кислички перемінили, а волосся ще розлоте на рудий бичачий хвіст, а всю вроду з хорошої на погану то вже хоч би пахощів не чіпали, нехай би хоч нюхом ми вгадали, що криється під тією грубою корою. Хоча, правду кажучи, то я там ніякої бредоти не бачив, саму тільки красу. А ще більше краси їй наддавала лунинка справа над губою, мов би вусик який, семеро чи восьмеро білявих волосинок, не кажи ти, золоття, а завдовжки більше, як у п'ять. «А тій лунині, – сказав Дон Кіхот, – за законом відповідальності родимих знаків на обличчі й на тілі, є в неї пара на стегні з того самого правого боку, тільки здається мені, що таких довгих волосин на родимках не буває». «А я вам, пане, кажу, – заперечив Санчо, – що вони їй якраз до лиця сидять, мов, у литі». «Вірю, вірю, друже, – погодився Дон Кіхот, – бо все, чим нагородила Дульсінею природа, може бути лише досконалим і довершеним. Якби на ній було і сто таких родимок, то вже було б не сто лунинок, а сто світлосяйних зоринок. А скажи мені, Санчо, як ти ото сідло лаштував? Чи була то просто кульбака, як мені здавалось? Чи панська?» «Та де проста, – відповів Санчо. – там таке арабське сідло з двома облуками, з попоною подорожньою, що мать півцарства варте, розкіш несказанна. Ах, чом я не міг усього того бачити, зітхнув Дон Кіхот. І ще раз і ще тисячу разів скажу немає над мене нещасника в світі. Хитрун Санчо ледве стримувався, щоб не сміятись, слухаючи ті дурні речі свого пана, якого він так уміло піддурив. Поговорили вони ще там скільки, посідали то й на коня, то й на осла, та й подалися битим шляхом до Сарагоси, щоб поспіти на початок урочистого свята, що в тім преславнім городі щороку в таку пору справляється. Та поки вони туди доїхали, лучилась їм ще не одна пригода. А що кожна з них була многоважна і незвичайна, то варто буде їх описати і прочитати, як то виявиться з подальшого.